Megváltás Szól élvezettel tartotta kezébe a súlyos lapátot, és a csatorna partjára haigáta a kiásott földet. Már órák óta dolgozott, izmai hálásan fogadták a megterhelést, a becsületes munka verítékében fürödtek. Egy darabig Erika is mellette ázott, segített a csatorna kiszélesítésében, de aztán a csecsemő felsírt a házban, és be kellett mennie hozzá, hogy megvigasztalja. Később a szombati barhes tésztáját kellett fonnia és sütnie. Szól figyelte, ahogy Erika bemegy a betonelemekből készült fehére festett házba. A település mindegyik épülete ilyen volt, és mosolyogva csodálta a mozgásból sugárzó erőt, méltóságot és kecsességet. Az ég türkiszkék volt, a nap fehéren szikrázott. Szól megtörölte homlokát, és folytatta munkáját. Ha az öntöző csatorna hálózattal elkészül, kezdheti elvetni a magokat és ledugni a szőlővenyigéket. Azután neki ülhet várni, hogy Isten is megtegye a magájét, és esőt küldjön a földre. Ő és Erika hat hónappal ezelőtt érkezett erre a településre. Bishabától éjszakra, a sivatagi övezetbe, épp akkor, amikor a baba jövetele esedékessé vált. Szerettek volna részt venni az ország területének megművelésébe, de a nemzetközi hatalmi villongásokból annyira kiábrándultak, hogy távol maradtak az arabok által követelt területektől, és inkább a belső terjeszkedés szerették volna elősegíteni a sivatag termővétételét. Az országhatár innen sem esett távol. Bármikor bekövetkezhetett egy-egy rajtaütésszerű támadás, így azután szól, sehová sem ment fegyvertelenül. A csatorna partján hevert egy messze hordó puska ami az egyezményt illeti úgy vélte hatásosnak bizonyult a védekezése. Elméletileg a hírszerző társadalom még mindig folytatta utána a hajszát, ezért miután bosszút állt Ellioton, kapcsolatba lépett mind a saját, mint pedig az MI6 és a KGB szervezetével. Azzal, hogy leleplezte előttük az eredeti Abelard csoport örököseinek nemzetközi összeesküvését, sikerült visszanyernie a szakmavezetőinek jó indulatát. A kémfőnökök keserű elégtételt éreztek, hogy a belső bomlasztás gyanúja végül is beigazolódott. Lépéseket tettek, hogy helyrehozzák az Eliot és társai által okozott kárt, és ismét szabad folyást engedtek a világméretű feszültségek természetes elrendeződésének, amelybe Elioték új durván beleavatkoztak. Szó szóval saját hálózata azonban megkívánta, hogy a férfi még egy utolsó tanújelét adja hűségének, mielőtt mentesíteni az ellene felhozott vádak alól. A dokumentumok, amelyről Szól beszélt, Eliott botrán gyűjteménye, a zsarolás, amelynek segítségével Eliott megőrizte hatalmát. De senki sem tudja, hol vannak ezek a dokumentumok, mondták a cég vezetői. Nem igaz, én tudom, felelte Szól. Azóta foglalkoztatták a dokumentumok, amióta a először hallott róluk. Hová rejtette őket Eliott? Képzeld magad az ő helyébe, ha te volna Eliott, te hová rejtetted volna őket? Egy ember, aki szenvedélyesen játszik a szavakkal, akinek élete a szubrózán alapú. A rózsa alatt? Az öreg csak ezt a rejtek helyet választotta. Mivel szól nem volt hajlandó senki másnak átadni a dokumentumokat, attól tartva, hogy újra felhasználhatják őket, kompromisszumot javasolt. Felrobbantotta az üvegházat és ezzel megsemmisítette a kompromitáló anyagokat is. Az elnök eljótott magasztaló sajtónyilatkozata ellenére fölöttébb megkönnyebbült. De az egyezmény szabályai örök érvényűek voltak. Szól csak nem hivatalos mentességbe részesült. Hajlandók vagyunk szemet hunyni, mondta neki a hírszerzés egyik főnöke. Ha jól elrejtőzik és nem hívja föl magára a figyelmet, megígérjük, hogy nem fogjuk kerestetni. És ez a megoldás tökéletesen megfelelt szónak. Mint kent a kertjébe, ő is visszavonult a világtól, és a kemény testi munkába a csatorna hálózat kiásásába lelte örömét. Ő is ásott, mint Kriszannak idején Panamában. Csak hogy nem sírgöndrött. A halál helyett az életért folyamodott a földhöz. Mindazonáltal az ember nehezen szabadul régi szokásaitól. Amikor nem az otthon teremtés foglalta le idejét és erejét, az, hogy családjának, Erikának, fiának és jó magának méltó hajlékot biztosítson, szól a falu fiataljait oktatta az önvédelem fortéjaira, hogy visszatudják verni a települést érő esetleges támadásokat. Hiszen továbbra is harcos maradt, és bár felhagyott hivatása gyakorlásával, képességeit érdemes volt valamely hasznos kamatoztatnia. Különös véletlen, hogy az általa oktatott fiúk többsége árva volt, akiket a falu közösség fogadott törökbe. Szó szóval úgy érezte jó ügyet szolgálat tanításukkal. De miközben megállás nélkül hányta ki a földet a csatornából, eszébe villant, hogy annak idején Eliot is ugyanígy érzett. Szó szóval azt remélte, hogy a bosszú megelégedéssel tölti majd el. Ehelyett kételyek gyötörték. Egy élet szeretetét, még ha hazugságokon nyugodott is, nem lehet semmisétenni. Csak úgy, mint a Krisz iránti odaadását sem. Vagy a szerelmet, amit Erika iránt érzett. Valahogy másképp kellett volna történnie. Komor pillanataiban Szól itt magában. Talán jobb lett volna, ha Elliot hátra hátralévő életére a veterán otthonba kényszerül. Vég nélküli bűnhődés. Eliot és ő örökre közös csapdába zárva. A gyűlölet kötelékében és a szeretetében. De azután Szól hangulata felderül. Fölpillant a tágas, meleg égboltra, megérzi az eső illatát a levegőben, Hallgatja, hogy Erika dúdolak a kisfiának oda benne a házban, az otthonukban. És előnti a gyöngét szeretett hulláma, amelynek semmi köze ahhoz a torz vonzalomhoz, amelyet iránt táplált. És rádőbben, hogy apja igenis tévedett. Bármennyire szeretnéd, sohasem leszel olyan, mint egy normális ember. Az utolsó szavak egyike, amit az apjától hallott. Nem volt igazad, te és Szól, aki bizonyos értelemben mindig is árva volt, most boldogan éli át az apaságot. Leteszi a lapátot, megszomjazott. Fedezékbe vonul a delelőre érkezett nap elől. Felemeli a puskáját, és elindul hazafelé. Belépve a falak árnyékába, órát megcsapja a holnapi bárhesz illata. Oda megy Erikához és megcsókolja. Csodálatos cukor, liszt, só, élesztő szaga van a bőrének. Az asszony, aki erős karjának egyetlen mozdulatával képes ártalmatlanná tenni ellenségét, szorosan átöleli. Szónak kiszáradt a torka. A hűvös agyakorsóból iszik, megtörli ajkát, és átmegy a szobába, hogy megnézze a bölcsőben alvó fiát. Szól barátai a faluból eleinte megjegyzéseket tettek a gyerek nevére. Mi nem tetszik rajta? kérdezte Szó. Szerintem nagyon jó név. Christopher Eliot Berstein-Grisman. Na és? Félig keresztény, félig zsidó. Krisz a barátom volt, tulajdonképpen a bátyám. Ja, Krisz Griezmann. Jól fog hangzani az iskolába. És mi van az Eliottal? Sokáig apámként tiszteltem. Most már nem vagyok olyan biztos benne, de mindegy, ő tette azzal, aki lettem. A barátok nem értették, sőt, a lelkeméje maga szól sem értette. De a barátok a faluból még valami különlegességre fölfigyeltek a Bernstein Griezmann portán, ami az újszülött nevénél is jobban megkükkentette őket. Kés csoda, mondogatták róla. Az isteni gondviselés jeleként értelmezték, bizonyosságként, hogy a település isten áldását bírja. Mi más magyarázatot találhattak volna? Egy férfi, akinek múltjáról tiszteletteljes mendemondák terjengtek a faluban, aki soha életében nem termesztett semmit. Nemhogy ezen a terméketlen talajon. A ház előtt egy hatalmas, fekete rózsa bontogatta szírmait.